wa Korinto wa pili mlango wa tisa hii ni sehemu ya pili kwenye mlango wa tisa na kichwa cha somo la leo kinasema ukarimu hukufaidisha wewe watu wengine na Mungu ukarimu wako unakufaidisha wewe unawafaidisha watu wengine na Mungu kwa ukarimu wetu ha hau, jambo moja peke yake au vile vile haupote. Kuna Watu wengine tunadhani kwamba mara nyingi tunapofanya ukarimu, utoaji, tendo jema, inaonekana kwamba ni kufanya tu ni, ime, imeenda tu, ni sadaka tu, imeondoka basi. Hapana. Ninasema lazima kuna kitu kitazaliwa humo cha faida ambacho atakayekipata ikipata wapo na mtoaji mwenyewe wale wanaopokea wenyewe wenye uh, uhitaji lakini zaidi sana na Mungu mbinguni aliye huleta vipawa hivyo katikati ya wanadamu. Mm -hmm. Nani mwenye kusikia maneno? Mm -hmm. Ukarimu hukufaidisha wewe, watu wengine na Mungu wako. Eh kama rejea turejea ni kurudi nyuma kidogo kuangalia yaliyotangulia tangulia ili kusudi uweze kuunganisha hoja, uweze ku kwae na hoja au wazo ambalo unajikuta halijaungana na, na jingine kwa hiyo kwenye rejea kidogo tunafanya wiki iliyopita wiki iliyopita tuliona ili, ilikuwa sehemu ya kwanza kitabu cha wa wapitu tulichosoma siku za Jumapili asubuhi eh sehemu ya kwanza leo ni sehemu ya pili na ni sehemu ya mwisho kwa neema ya Mungu tunapokutana tutakuwa tunahamia kwenye mlango wa 10 Eh mlango wa tisa kama rejea tu. hizi eh, sehemu mbili. Sehemu ya leo ya pili na sehemu ya wiki iliyopita ilikuwa sehemu ya kwanza. Sa sambamba na mlango wa nane wote ambao tulikaa mle kwa wiki tatu. Ilikuwa ni habari hizi za utoaji, ukarimu. Kule tu kutoa vitu vyako na vitu vinazoona kwamba utoaji mwingi ni nini? Kwanza ni nafsi zetu. Eh Paulo akiandika hii mlango miwili akiwaandikia wa Wakorinto akwauandikia wewe na mimi akiandikia dunia nzima alifanya rejea akasema watu wa Makedonia walitoa na walikuwa katika umaskini mkubwa lakini walijikitoa na toa vitu vingi vya kutosha na vile vitu sio vyao kimsingi tunaona vitu vingi vinatoka kwa bwana. Kwa hiyo ukisema kwamba sina cha kutoa maana ikisema kama Mungu hana cha kukupa. Kwa <laughs> e. hiyo katika rejea tuliona wiki iliyopita eh kicho kichu ukarimu ni moyo sio vitu. Eh ukarimu ni moyo sio vi. Mungu akikuona, akiniona, Bwana akiniona, Kristo akiniona, nina moyo wa kutoa. Kuna vita tazileta, aviweke kwangu kwa sababu utayari wa kutoa upo. Hmm. Eh, naiko pamoja na mimi? Naiko pamoja na neno la Mungu. Eh. Kweli ilikuwa ni wiki iliyopita. Eh. Hii ndo sasa tunaona kwaba. Wakati tunatoa, hatupotezi wakati tu, na nyingi nyingine si utoaji wakati nisembe utoaji kudhani kwamba ni kwamba kuna kik, vikapu we, kuna mtumishi yuko pale natumikia njia anahitaji kitambi kishibe zaidi Sicho hicho ni u, kwa asili mwanadamu ameumbwa aweze kufanya matendo mema kuwafaidisha wengine wakati wengine wanafaidika na yeye anakuwa anafaidika e, tutakuja kuifanya rejea kwenye kitabu cha Wasilipi mlango wa lakini yote katika yote watu wanapokuwa wanakirimiana wana wanakufanyana ukarimu na kupeana na kusaidiana adaye tukuzwa zaidi ni Mungu wa mbinguni kwa sababu watu wake wanakuwa anasema iweni watakatifu kama baba yenu wa mbinguni alivyotakatifu Mungu anajiona ni kweli e, wanafanya kama ninavyofanya wanatoa hata ambapo eh hapa kustahili kutoa ndio sababu mungu anatupa vitu ambavyo hatukustahili Kwaio tunapofanya tukapot kama tunamgeza tuna Mungu, tunamuiga Mungu, tunamranda Kristo. Hmm. Na mwenye kusikia maneno. Amina. hiyo leo tutaona leo ni somo moja halitafuti tutaona vitu kama vipengele ni kama vitatu. Yapo vyote vimeungana-ungana. Naomba usikie Kama vitatu vivioungana. kwamba tutaona mistari inayotoanisha faida ya ukarimu wangu, ukarimu wako. Lakini ambayo mimi naipata mwenye kukarimu mi mwenye mwenye kukirimu mimi eh anayekirimiwa yule anayesaidiwa yule anayepewa anaye iwe ni kanisa wawe ni watu wawe ni jirani awe ni mtoto mwenye shida awe mzee awe gani Jinsi nae anavyojisikia vizuri anapopata anapokumbukwa na watu lakini tutaona pia kwamba utukufu wa Mungu uzidi sana watu wanapokirimiaana Wabe, hakuna utukufu wa Mungu kanisa kukusaya mipesa mingi wakaenda wakazishiba wakawa viongozi wenye tajiri mkubwa anabadilisha nini hakuna ni dunia na shetani hmm. Ndio watu wanapo wabe, kuna kitu yule atakua nacho mimi sina kuna kitu yule atakuwa nacho huyo Hana na mimi sina yule anacho yule Hana. Sasa kule kujaziana kule ni kama maji. Maji ukiamwaga sehemu hayatabaki pale, yataenda kujaa sehemu ambapo kuna bonde. Si Kwa Mungu anataka tu kama maji ambapo unajaza pale ambapo pamepungukiwa. Eh. Pale pamepu, Kwa hiyo tutaenda sasa katika e, ile mistari Kwa tu ni utangulizi narejea kidogo. Lakini vile vile ninaomba nisitize kwamba tutapo tuna na hii mistari na upi. Invuwa, kwa tunaiona katika muktadha upi. Ndivo hivyo hii mistari mstari. Mstari wa 8 mpaka wa 15. Eh, kitabu cha wa pili mwanzo wa tisa Hii mistari itakuwa mingine inatuonyesha jinsi mabavyo eh tutafaidi tuna sisi tunapowakilimia wengine. Eh, Biblia nasema sehemu nyingine nasema ni heri kutoa kuliko kupokea. Kwamba yule anayetoa ukichunguza vizuri ndiye anayefaidika zaidi. Wale ulisem mtu anayepanda mbegu na anayekula mbegu yupe anafaidi anayezipanda anaye lakini katika macho ya kawaida yule anayekula anaonekana ndo na anashiba si ndio kwa hiyo utoaji wetu ndani na kama ya mbegu kwa hiyo unapokuwa na mbegu zote haina mbegu tunakula na mbegu mara nyingi zile ni mbegu hmm. lakini kula mbegu zote usiwenda za kupanda mwakani utateseka sio ngereki kilimo cha kisasa mapo atutuzi mbegu lakini achukulia mtu amevuna anakuwa na mbegu Nafaka, akazira zote, na faka akazila zote ajue kwamba na atakachovuna kwa hiyo tunapowapa wengine tunapowafaidisha wengine kwa kadiri mm -hmm. na je wenuize, kati ya, ya, ya mbegu tunazo kula na mbegu tunazo panda zipi huwa ni nyingi magunia makubwa tunayapanda magunia makubwa tunayala mm -hmm. makubwa tunayala si ndio kwa hiyo vitu tuliyo nao tunavitumia sisi lakini kuna vingine vitatolewa vi tutatoa vichache viwe ni mbegu kwa hatu wengine watu wengine kusudi Mungu atuzidishie zaidi wakati unaujao. Amena. Lakini hatukuombwa isi kusudi kila tulichokipasa turushe, tugawe, ah, tutumie. Kaso magodia mengi tunakula. Mbegu ni kidogo. kama ukana na gunia tano labda za mahindi. Za bali ungeweza kubakiza gunia moja unusugunia, mengine yote ukala au debe moja la kupanda. Hiyo ndio kiwango unachowapa watu wengine eh ili usudi kije kikuzalishie zaidi wakati ujao wakati unaendelea kula mazao ya sasa Sikaama somo limeirekea kwa sababu pia na Mungu anadilinganisha na mbegu vile vile eh tutaona hata kwenye Isaya 55 eh hembe tuelekea kwenye ile mistari sasa kwa hiyo tuelewa faida yango mimi ambaye ninatoa mbegu fulani nyingine nakula nyingine nazi uwekeza kwa watu kwa kwa Mungu kwenye kazi ya Mungu kwenye utumishi kwenye uhitaji wa watu na nini? Alafu yule ambaye ameletewa mbegu kutoka kwangu au kutoka kwako kwa unampa mtu naye anafaidi kwa sababu wakati huo hana chakula. Kwa hiyo ile mbegu yako uliyopanda kwake kimakuwa ni chakula. Enaye ana kama alikuwa anakufa njana apona ile njaa haitamuua tena. Sawa? Na mwisho kabisa Mungu aliyowapa zile mbegu Anafaidi kwa sababu ma kazi yake haikupotea. Amina. kusikia. nimeyekusikia. Ili somo unaweza unastahili uliweke kwenye kwenye matendo. Kweli. Eh, unastahili uwe kwenye matendo. Eh. Unastahili uwe kwenye matendo. Niweke to mfano siku moja nilikuwa nasafiri kutoka Morogoro naenda nilikuwa naenda wapi siji. Nimekafika Mwanza. Ni Nikiwa bado mwanafunzi shuleni shuleni, no, nionyewa mahangaiko ya usafiri zamani hata sasa ni ni pale morogoro leo ni, ni, ni, ni, ni, ni mistari sio mingi kwa hiyo sio baya kuweka na castori castori na kanafanya uweze ku, ku, kufuatilia kwa karibu Kwa ndio naona kwamba kwenye maisha halisi hii kitu natokea kwa hiyo japo huwa sina stori nyingi nataka bibi aji ipe stori lakini ya pale morogoro mjini tulipo tunapanda tunapanda treni Likawa hivi kabla ya kuondoka saa 10 na ngazi zipa jione saa 12 saa nikaka mpaka saa 8 usiku baridi ilikuwa kali kweli kweli siku hiyo ilikuwa ni mwezo ngapi kaka mwezo sana sasa uko pale ni watu wanapita na viai viai wanakunyana na vina nini chupa za chai wanauza auza na nini ukinywa kachai au kakahawa tena gara ilikuwa ni katanga wizi kasukari nyingi kasuli kabisa nikaan kunywa kahaja naomba unisaidie hamsini wakati unafikia kwa hamsini ni hamsini jadi nilikufa nikwaondoka alikuwa anaenda kwetu Kirosas mimi na nini maana nitoka Morogoro na vita semta cheke maba nini unaingia Morogoro baadae unaeleka ndo wewe isho tahinga mimi maana sina miji safanya nisijui hata kama nitafika basi tusijui kinini kilinipata ndio sio mara moja tu nimetoa story moja basi nikachukua elimsi ndili nikampaka kanywa, katanga visikake nikaenda lakini sina wake nilifika mwaza sijueni nitavukaje kuelekea Bukoba Leo utena mmoja tulikutana kwenye harusi ya kwao huko Sijui alipoitoa kama kutoa. Lakini hapao mtu mbali, mtu tu mwema lakini Na ile Sawa. Kwa hiyo mara ngapi? mara mara ile Yesu anaposema kwamba itazama radufu au maramia katika ulimwengu wa sasa na ule ujao mm. ilitimia kwa macho yake wakato hata mambo ya Mungu siyajui kuanzia A hey, mpaka Z mm. wanaenda kwenye ukatoliki sabato ya fulani nako bado siju tunaibamba sasa mm. twende katika eh ndio katika ile ile mistari ile mstari mm. wa nane vile nasema yule nasema mstari wa nane Nasema na na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema labda msikia maneno riziki ni nini riziki ni mahitaji yetu Ni vyakula, ni mavazi, ni sabuni, ni vitu vyote vyambavyo unafanya kazi kwenye miili yetu ndio ndo, ndo lisikizie tu eh, Wakati ngine ni ajira ukafanya kazi kwa sababu kazi ni uhai eh haya nasema msali wale wanane Mungu aweza kujaza wakati mwingine ni vizuri unakumbuka wale wana wa Israeli waliokuwa wamepelekwa kutumani Babeli wa, wa, wa wakaambia waka wanasema sasa chagweni mliisujudia ili sanamu langu lemkaleza anawaambia of course walikuwa wamechochoa na watu wao aula mtagwe mawili mtukwe katika tanuru la moto eh ngo wapi husema unjua kitu kimmoja tu kwamba hatotalisujudia haijalishi matokeo yake nini kama likutumba kwenye kwenye kwenye tanuru ya moto tutupwe tu mungu wetu tutaendea kuabudu aweza kufanya nini Kutuokoa Na iwapo hata tuokoa hey, Mfalme kwamba hatuta sujudu amenna wanasema Mungu aweza ni kama yamkini yamkini haina uhakika si ndio tunaposema hivyo mara nyingi hatumaanishi kwamba Mungu hawezi hapana ni kwamba je Mungu kachagua njia ipi ya Zota zote anaziwezi je ni sumiri au ni kwa farao Kristo aliruhusu kwa dunia ndani ya dhuhusu Yohana batizaji aka aka twashingo. Eh, sio uso kwamba alikuwa hana uwezo wa kumuoa wakati mwingine nawekwa kama ushuhuda. Kama Uwe shahidi wa kuteswa kwa Kristo. Hmm. Eh, kwa hiyo anachosema hapa mstari wa 8 nataka kusisitiza kwamba neno kuweza kwa Mungu kwamba aweza kana kwamba ni kama anaweza au yaani ni amkini ya fulani. Sio kwa sababu anakuwa hawezi bana bila sema Mungu hayaweza mambo yote, si ndio anaweza. Ila je atachagua kwa hekima yake kufanya kama tunavyotamani. Wengiombe, maombi mengi tuomba kwa Mungu tunayaomba wakati mwingine tulikuwa na mashaka kwamba labda atayajib au hatajibu. Ndiyo sio, mimi ndivyo hivyo. Na kila mmoja wetu sio ndio. Mm -hmm. Je, ni kwa sababu tunasema Mungu hayawezi? apana lakini je atachagua ataamua atapendezwa je ni hekima yake ni mapenzi yake kwa hiyo lazima tumwachie mungu tukitumia neno aweza au hataweza kwa maana kwamba sio hawezi bali hajachagua kufanya hivyo wewe anasema msana na mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi je anamaanisha kwamba atawajaza wote apana akichagua ikimpendeza kama ndio mapenzi yake eh na tujifunze wakristo mniskia vizuri tujifunze kumwachia Mungu mapenzi yake yatimie kwa sababu so mapenzi yake ni mazuri kuliko mapenzi yangu na wewe hapa Mungu angeamua katupa kila mtu mapenzi yake yakatimia tunaweza tukatanga tuka, tuka, tuka sana ngumi au kushindwa kuelewa huyu atakuwa na vitu fulani havitaka huyo havitaki baadaye ni kama watu wanaingia kwenye kikao kila mtu ana agenda zake ki, waki, Wanaisha kushikana ngumu lakini mapenzi ya Mungu atajua yule nitampa sabini yule nitampa tisini huyu nitampa tano huyu nitampa sifuri huyu hatimaye zile asilimia zitawatosha wote Ndiyo nasema kuna waliopewa vingi hawakuzidishwa waliopewa kidogo hawakupungukiwa Amina somo katika kitabu cha kutoka hmm. walipokuwa wanapata maana kutoka juu mbinguni. Yeah, Nimekusikia barera. Hmm. Kwaani anasema alikuwa ni ni mwendelezo wa mlango wa tisa manzoni mstari iliyotangulia. Hmm. Anasema katika kujitoa kwenu, katika kuukarimu wenu, mwendao haki kwamba Bwana ana uwezo wa kuwajaza zaidi kwa riziki zaidi kuliko hata zile ni kama mbegu ukipanda debe unaweza unasema ah nimepata baada ni kwa debe moja kilo 20 Nimepanda lakini baada ukiwa na uvumilivu unaweza kujikuta debe moja Nakupa kukupa tano Hamsini ha, Kutegemea utegemeni da ina gani ya nafaka da ina gani ya kilimo kinayofaa ni mfano Asema na Mungu anaweza kuwajaza kila neema kwa wingi ili ninyi tunapojazwa riziki zile neema zile sababu yake ni makusudi nini, nini ili kusudi tulinge ili kusudi tu, tujisifu na kujitapa hapana ili kusudi anasema ili ninyi mkiwa na riziki za kila za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema muweze kuwafaidia na watu wengine wewe ni kuabudu Kristo hasa vijana muda wako. Ni, ni vizuri kujibidiisha ukimtumainia Mungu ili kusudi maisha yako yasiishi tu kuweza kujitosheleza kuwe na uwezo pia wa kuwasaidia wengine. Eh. Na kuna watu na wajua watu wema kabisa ambana anatamani akifanikiwa sasa satoa wakati wengine mtu anatamani alafu akifanikisha anasahau. Lakini anatamani ni kifarikiwa hiki tu nitamsaidia yule na yule na yule yani hawa wananiuma sana. Ni moyo mzuri. Ngozi hai ubaya kwanza na wajumbe mako lakini tu, tusiishe nyumbani twende nje. Tusiishe nyumbani. baad twende na nje. Eh Ewe yingetokea mtu agaida akakutana na mtoto wa mtu akamsomesha watu wananasema eh una na hela za kupoteza bwana. Eh. Te. Are za kupoteza. Eh. Kwa. Vitu kama hivyo hapana. Fanya. Fanya. E Ndio si kwa lengo kama fanya Mungu mwenye rehema amefa amekuwezesha kushudi hizo riziki zi wewe na wengine pia. Kwa hiyo tuko tunaangalia kipengele kinachosema ukarimu wetu hutufainisha sisi kuwafanyisha wengine na Mungu na Bwana. Kwa hiyo tunaona kitu cha kwanza hapa anaweza kufaidika kwa kwanza ni nani? Ni mtu mwenyewe anapata zile riziki kutoka kwa Mungu alafu zile zile riziki anawawezesha na wengine nasema mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema kwamba kwa kadri unavyoendelea kukilimiwa na Bwana Wakirimia na watu wengine yule ujumbe. Amen. Sio dio? Eh? eh? kwa kadri? Eh? Kwa kadri. Eh. Na sio lazima ji suri watoa ndivyo upewe, urudishwa pana. Unaweza ukatoa vitu ukarudishiwa afya Unaelewa ukatoa vitu karudishiwa amani. Unaelewa ukatoa vitu karudishiwa familia nzuri, ukarudishiwa ee, kitu kingine choote kile. Kitu kingine choote kile. mstari wa 9. Anasema mzidi katika kila tendo jema. Mstari wa 9 anasema ka, a, kama ilivyoadhikwa ametapanya, amewapa masikini haki yake yakaa ni mi, Milele kabla ya kwenda kwenye huo mstari wa 9 tulitoka wa 8 tu nenda wa 9 hebu tuende katika kitabu cha wa filipi mlango ule ukitaka unaweza nde na mimi au ka ni soma inia nitakusomea wa filipi 4:17 biyo nasema hivi sikiliza vizuri filipi nine saba nasema yule si kwamba nakitamani kile kipawa hiyo ni maneno hayo ni riziki vipawa utoaji vitu ambavyo tunavihitaji anasema sio kwamba nakihitaji kile kipawa bali na nayatamani mazao yanayozidi kuwa mengi katika hesabu yenu yetu paro agwana anawambia wao Wafilipi na Nasho kama na nawaambia chochote kwamba na waitaji Hapana, nilikuwa ni kama nawaashukuru. Nasema je wa Filipi ninyi tumliyo niwezesha kwenye huduma yangu. Karibu mna wote nilikuwa nawezeshwa na ninyi wa Filipi pamoja na watu wa Makedonia. Eh, ambao nawabwambia sema hata kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili. Eh. Nasema walitoa nafsi zao kwanza kabla ya kutoa ukarimu wao vitu vyao. Walijikarimu roho, walikuwa wakarimu rohoni kuliko kwenye vitu. Wakati mingi nakwana, hata wakati wengine hawakuwa na hata cha kukarimu. Kwa Baya hapo kwa Wafilipi ambao ndo huko huko Makedonia filipi huko huko. Ada waambia anasema ninapowaambia kwamba nina mahitaji au ninawashukuru kwamba mliniwezesha na nini si sembi ili kuzuni mnijazie zaidi au nimepungukiwa zaidi. Hapa anasema kwanza ninavyo vya kunitoa. Ila ninachotaka ni kuwafundisha kanuni kwamba mnapowakilimo wengine Mazao yanazidi zaidi kwenye upande wenu. Ni kama unalopanda madebe mengi ndivyo unategemea kuvuna magunia mengi zaidi. Japo utaona mbegu zako ziko zinaenda shambani zinapotea. Hmm. Nani yusikia maneno. Hmm. Biblia Mstari mmoja mzuri sana. Kwenye kitabu hiki cha Wafilipi, mlango wa 4:13 nasema si kwamba nakitamani kile kipawa Si kwamba ninahitaji ni vile vitu vyendo hapa, ndivyo ninachohitaji ni watu muwe na aina ya mazao yanayozaliwa katika vipawa vyenu au katika riziki mnazozishawatu nyingine. Ndiyo hapo ndio. Ah. Ye. Yeah. Ana ndio anasema mlango turudi pale kwenye eh, kwenye konto ya pirid 9 chukua kwenye 8 tumembadilisha kwenye tisa Sasa anasema hivi kama alivyoandikwa ametapanya amewapa masikini haki yake yakabilele. Anaweza tuambia ni kwamba huyu kutapanya ni kufanya nini? Ni kama kurusha tu. Unatapanya kujui vitu vitaokea wapi. Ni Mungu anatupa kama kwa kutapanya. Anarusha vitu hivi. Anajua lakini kwa u... tafsiri inayotoka ni kwamba anagawa vingi kuliko vinavyorudi. Ndio sio. Mm -hmm. Eh. Ana sema mwingine anawapa hiki, mwingine anawapa hiki, mwingine anawapa hiki. hiki. Anawapa tu. Ni kama ana, ana, ana, anasema anatapanya Unajua wakati ingine, Mungu, mungu anatotaka na sisi kwa kiuhalisia tufanye kama tunatapanya tuna mvivu wetu. Mimi iliwahi kuambiwa na watu fulani, "Eh, kujawana, mimi na tapaja tapaja tu." Ni shaambia wamare. Hakika. Ndaro eh, hizo kwamba siseme kweli. Eh, wakati mwingine tum, tumlande Mungu wetu. Eh mimi najua watu ambao akitoa kitu anakitoa kwa mahesabu kamili kwamba anataka kurudishwa hicho kitu na fulani. Eh. Of course kuna watu ambao wanatoa kwa lengo tu la, na sio kutoa tu, ule ukarimu tu. Anatoa kwa lengo la aonekane. Mimi najua makundi ya watu ambao siku labda kumetokea msiba Unafuta wanatoa sana ukichunguza sio kwamba wanatoa kwa sababu wana upendo au wanamgusa Pana, hapana ni kutaka tu kwamba mimi wanatoa anatoa kuliko wote kwa sifa tu Amina. Amina lakini isiwe hivyo kwetu tunatakiwa tutoe kadaka kwamba tuna eh tuna tuna, uh, tuna Mungu aliyetapanya na sisi tujifunze kutoa kwa kuta Eh Mimi nilishaambiwa hicho kitu. Na na kukumbuka wazi kwa sababu hii iniumiza kidogo na huwa inaniumiza. Eh ile iniumiza kidogo. Biblia nasema katika eh aya neno eh, Paulo anaya mingina na anaguviona na mtakatifu mingina inatoa katika neno kwenye agano la la kale. Embe eh, tuyafuate yanako patikana Mungu anapotapanya vipawa vyake. Mimi nasema katika Zaburi ya 112 zile za ile kitabu kirefu kabisa. Zile Zaburi ziko 150. Zaburi ya 112, some mstari ule wa tisa anasema hivi. Anasema, "Abe kirimu na kuwapa maskini haki yake yakae milele, pembe yake itatukuzwa." kwa utukufu Paulo wakati anaongea na Wakorinto kwenye Ubrani wa tisa anaongea na mimi na wewe anaongea na dunia nzima Biblia ya, inafika dunia nzima kuna mtu kufika duniani akwambia usikusikia habari za Biblia wote walisikia hawakutaka tu hivyo wote hivyo lakini ananukuna haya maneno ili kusudi neno ndio Mungu liungane eh ukisoma Waya anaweza tu tuambie kwenye usalini nini kwamba um, uh, utowaji wangu na wakwako au ukarimu ukiri, uh, uh, uh, uh, wangu ukirimu watu akaunganisha na utapanyaji wa Mungu anakuambia kwamba Mungu alichukua vitu akavitapaja kwako ukapokea eh, kwa hiyo unapowapa watu wengine kimsingi unakuwa unawapa vitu vya Mungu kwa sababu unaumepewa Emliabie mwanadamu sana ringa na vitu vyake vingi Ah, sasa mbona tunalinganga na vitu vyetu? Mm. Eh mwingine anaweza kalinga na sura yake nzuri. Yule anaweza kalinga na ujana wake. Yule anaweza kalinga na kabila lake. Yule anaweza kalinga na, na, na utajiri wake. Hakuna katika ya vitu vyote hata kimoja. Yesu anawaambia, "Eh mnajisumbua kwa nini? Anasema kama hamna uwezo wa kujiongezea hata mkono mmoja juu. Kama mm. ulikuwa una meta hizi ukaongeza ukafika hapa." Yeah. Kwa kwa nini sasa ujisumbue uji, uji na kujiangaisha na mambo mengine? Amina. Kwa hivyo vitu vyote tunavyolingana hivyo tunavyoshikilia tunacho tu ambacho tutakavyo vyote tumeletewa mkononi hakuna tulichojizalisha wenyewe. Amina. Nani anaweza kubaliana na Mungu? Amina. Tukijua hayo basi twende mbele na hilo. Amina. Amina. Amina. Amina. Amina. Kwa hiyo anasema ukisoma katika napenda kusoma huu mzango kuna kuna mstari mmoja unajua kuna mistari unaipenda kabisa kwa sababu si nagusa mawazo yako bila Mi, mistari mingi ya Biblia ni nzuri lakini kuna mwingine unaokuta unakugusa kweli kweli unasoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango ule wa wa 4. Chukua kwa ajili ya kunitoa pili kurudi kushoto. Kuna Korintho wa kwanza mlango um, wa 4. Eh anasema Korintho wa kwanza nne Saba anasema hivi Sema maana ni nani anayekupamanua na mwingine? Na wewe una nini usichokipokea? Katika hali kama hiyo Paulo akitukumbusha na Biblia kutusema kitu kile chochote tunachosema huyu ni mrefu, huyu ni mfupi, huyu ni mzuri, huyu sio mzuri, huyu ni kijana, huyu sio kijana. Hiyo ya kama ni nani mwenye kuwatofautisha nisi Mungu, Niwe ulio Sema, ni wewe uliyojifanya hivyo hapana. Anasema ni mungu asema je dali kitugaru chuna macho kupewa hebu mtu yote atokee kwa sisi tulikuwa hapa naona mtu fataka kutoka baina yao tabaya atangukia tu kwenye hili neno uniambie kuna kitu gani kwenye maisha yako unaweza ukajitapa nacho kama hiki ni chango mwenyewe ndio nina ni, ni, ni mamlaka nacho ukitaka kupima kama huna chochote anzia na ule uhai ukiwa huna uhai hata hivyo vitu vyote unaposema ah hii nyumba nimejenga mimi sijapewa na mtu na yeye sasa ukiwa hu, au, au ukipoteza hizo pumzi hiyo nyumba itakuwa bado ni ah kwa hiyo kila kitu tumepewa bila sababu umepewa bure toeni bure amenye eh mepokea bure toeni bure donald chokise Eh. Kwa hivyo baada tuzokuwa tunaangalia kitu kitakachosema utoaji wetu, ukarimu wetu hutufaidisha, huwafaidisha wengine lakini zaidi sana Mungu wetu, Bwana wetu. Nari kwa pamoja nawe. Amina. Lakini. Eh, emtu eh, eh, Bina nasema katika kitabu cha Zaburi safungua pale. lakini Ninaweza nikafungua leo sina mstari mingi si hao ni baya. Sikumbuki. Eh, lakini kwa nifungue. wewe Zaburi ya 50 mstari wa, wa tisa eh Zaburi ya hamsini Tisa nasema hivi WaKristo hawapendi tuhangaike na kufungua mistari lakini wewe kama unapenda basi bwana kubariki na usipenda bwana kukusaidie vile vile eh ya hamsini mstari ule wa tisa Biblia nasema hivi Zaburi ya hamsini mstari wa tisa 9 pia unasema sitatwaombe katika nyumba yako wala bebelu katika mazizi ya komaada kila hayawani ni wangu na makundi juu ya milima elfu uasemwa sitaji si unile unile unichinje mjama tena ukienda kuchinja uanze kuchagua hivi haka akahasindoka meduma haka akazaagi vizuri ayngoje ni chinja akasema sitahitaji hizo vitu kwa sababu wanajamoo wote walioko waliokuponi ni yao. Kwa hiyo hizo nyama zote tunataza kuzombazo zokafaru zikuneteni, lazikaachukua yote ile, lazika pigaradi wote wakao hapo, ni wako mikono mbali mapo. Anasema vile vile Mungu ana makundi katika milima elfu na elfu. Ukienda kule Serengeti, kule kuna minyama mi, mi, mi, mingi miungu, miyati, eh ma, ma, ma, nyumbu, na ni, nini mabtebo yote yale ni, ni, ni wanyama wa Mungu. Eh na hata wale ambao tunawafuga ni mali ya Mungu. Azipo kwa hiyo sihitaji sana sadaka za. Eh hey, Mungu anasema lakini nikimpa mtu ambaye amepungukiwa Mungu anakuwa amepokea. Amina. Tuelekea katika kwa sababu tapanya na sisi tutakw tutapai. Na leo maneno. ma Hebu kureke katika mlango wa tisa tena mstari wa kumi anasema, na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula atawapa begu za kupanda na kuzizidisha naye atayaongeza mazao ya haki yenu kwa katika kule kukirimu huyo Mungu baba aliyowatapaja akawapa vile vitu atawaongezeni eh Ndiye mwenye kuwapa mbegu na mwenye kuwapa chakula e eh, atawazidishia zaidi. Aya hapa faidi ni nani? Ni mtu mwenyewe mwenye kutoa. Japo atatoa kidogo lakini Biblia atazidisha. Kuzidisha ni Ni kuongeza mara nyingi nyingi. Baada ya kujumlisha unachukua kiwango kile kile unaweka na kingine. Lakini kuzidisha unaki un, ni kama unafanya mara nyingi zaidi. Kuzidisha ni mara nyingi zaidi. Tano na tano ni kumi lakini tano kwa kuzidisha kwa tano ni ishi na tano kwa hiyo inaongeze namba zile zile mbili lakini moja inazidishwa nyingine naongezo Wewe na Mungu akuzidishie na zaidi ya kukuongezea. Amen. Katika afya, katika maisha mazuri ya utakatifu, katika mahitaji, katika eh, unu... Wewe mmie unaweza ukajikuta Mungu sana. Unajikuta uko hapa unasema mimi ni kijana, sio ni ma baba yangu hajatangulia kufanya njia nzuri. Mababa anafanya hivi. Ah familia. Takili uwez ukajua. Mimi huwa naangaliaga hapa Tanzania. Ngoja nitoe mfano wa mtu mmoja wa kidogo. Niwahi kumsikia mtu mmoja, ni nafikiri saizi ni waziri. Waziri wa vitu vinahusu kama mambo tamaduni nani. Alikuwa anaimba imba miziki oki kabisa unaona ni kama mtu wa mtaani fulani. Wacha mara nyingi vijana wanaoimba muziki sio watu wa mtaani. Mm. Na nijiulize mtu anatoka kuimba muziki mtaani ni, na nini baadaye unasikia ni waziri kwenye serikali. Ni mtu mdogo huyo. Mm. Na wale kesikia anatoa wa ushuhuda anasema si Haku Hakuahi kuoda wazazi wake. Wa yaani kitu kama hiki. Eh. wakati mwingine tujifunze usiangalie ngozi yako imechubuka au Ajabu uziangalia labda uende hata ukajoa juile maana unamaliza mwezi mzima ujapata ae hela hujafanya nini. Hebu simama katika kicho cha mungu wako. Tum katika kule kutawala unaweza kukuta vige vinangukia kwako. Nabii anasema katika Zaburi ya 16 tukwako wiki iliyopita. Anasema sema kamba zangu zimenyangukia sehemu nzuri nimepata urithi mbora kwa sababu ulikuwa zile kama zile kama zile ndo zinagawaja. Kaja kwenye bodi lenye kuzalisha zaidi. Nani yuko pamoja na Amina. Amin. Eh. Wana sema naye ampaye mbegu mwenye kupa anasema huyo huyo mabiliva bana fanya ule ushibe ukumue. Atashindwa ata, ata, vipi kukuongezea. Kuku, kuku Iyo wapo na wewe. Wewe Hebu tujiulize. Tunahitaji kuambiwa na Biblia kwamba unapokirimu wengine Mungu atakukirimu. Unahitaji usome kwenye Biblia kweli? liko mm. Niku, mm. Niku, ni very automatic si ndio nilikwenda kwa logic iko modi self ningetutuchaka wile kwamba akili tulio wengi, mjue ni wagumu sana katika kukirimi mm. nakubaliana kubalianana mimi mm. kabisa kabisa kabisa watu ni wagumu, mimi ni wao kutoa mfano siku moja tulikwenda kase hebu tukaswa mtu tuka anachukwa ndo kakwenda nyumba ndevi nyumba kwenye, kwenye kote sasa tukao tuna mlizi wa anatulinda usiku Masai Najua tena hii Dar es Salaam magari vinalala djevu kwa kochi biki yetu tuna lina tukao tuna sasa yule Masai kwa mabilifu alikuwa hajawahi kwenda likizo hajawahi kukosa ukiamka usiku uende unaenda hostali atakufungulia geti lenu tukajumba ndani family yetu yale vijana fulani eh e, tumoja alikuwa rubani kile ile kwa mple na wengine walikuwa wanafanya. ni watu hiyo. alikuwa alikuwa anafanya kazi kwenye beli. Akienda huko Dubai harudi mpaka miezi sita. Ni yake inabaki sana. Wengine alikuwa robadi Tanzania. Wakati moja. alikuwa na mtu mwingine alikuwa kuna mama mmoja alikuwa daktari huko Temeke. Ni middle class kwa watu uwezo kadogo sio Bado wanajitafuta kimaisha hawako vibaya. Uyo bado waya Tanzania wakati hawana maisha. Walikuwa na ndege moja tu. Ni wapi kuipata nikata, nikataa kuangukia hata Nikasema sitapata hiyo ndege. Hiki baadae msema kufuda kaziongeza ni nyingi tu. Sasa yule au tourism ymekuaje? Ni nyingi kazi. <laughs> Nikasema nika, nika, nika hafu. mstadhi nikashima kumaliza, nimeenda. Lakini waya alisema sasa yule kijana wa Maasai akawa anafanya kazi nafikiri ifika miaka 5. Hajaongezewa mshahara kukosa hata siku moja hajaokuenda likizo hajafanya nini anazofanyia kazi na watu kama wajana uh -huh. baadaye sijaelewaona bibi tini ni mama niakasema nikao moja niakasema wakati kweta anaongeza ongeza tumshahara mara kwa uh -huh. mara lazima kwa kiasi fulani afikiri yake da 20 wala sio zamani. kidogo kama bila kitu hiyo kutakuwa saba si. basi wazo Haki tulikuwa familia ndei zina watu wanane hapo unaweza kaelewa dakika nane tuna okay. adheli miongoni mwa majibu niliyopata kwa walio wengi una hela za kuchezea kwa anawekwaambia anazihitaji kweli kabisa jiulize niambia kwa hadi ni ni wewe ulipoongezea mshahara mkajana au mkajuzi ulienda kuse dai walifikiria kwamba maisha yamebadilika wakakongezea kuna kikao ulikaa ukadai mshahara Eh kwani si serikali inasema na wewe ni serikali. Jaribu deno kama haya. Katika wale watu wanane au saba, mmoja alikuwa naishi peke yake. Msifikiri nilipata nusu msaada kwa mtu mmoja. Anaenda tukapiga piga maneno, tukapiga piga maneno nili yule mtakae ongezewa kidogo. Pingine wakakataa kulipa kabisa. Wakabaki na bei ya zamani. Hadi kwa kuja nabii. Mwenye mtu mwaminifu Na bahati bari yule kijana alikuwa yu, hata kuoa bara kana hitaji maisha yako ya double. Okay? Hiyo tuwe kidogo wa wa, wa wa karimu. Mm -hmm. Na hiyo sio ukarimu, hiyo ni haki moja kwa moja. Wewe mwambie watu wanaacha kuwa wakarimu wa vitu yao, baba anaweza kavitoa sivitoe. Lakini achana na hiyo Kuna watu kubinya haki za watu wengine. Mm -hmm. Wakati wana uwezo wa kuzifanya, wa kuwafanyia kuwapatia haki zao kama yuko pamoja <laughs> eh, na. Amina. Wakati mwingine tutachukiwa kwa sababu tunasema kweli. Eh, ndio wakati na data sekunde lakini udongo wetu tunataka tubebe zika na yeye nitatimiza muda wote mimi peke yangu hapana hata mimi lakini nita sema neno la Mungu hata kama liko juu kiasigali liko hapa mm -hmm. sitali punguza kwa sababu siko si, juu bora ni nijaribu kulikuta lilipo juu kwa sababu kiwango cha Mungu iko juu sana bila sema jaza ya Mungu ziko juu sana uliojaza wanadada kwa sababu utakatifu wake na yake ukiufikirwa sasa ni bora kama hii taweze jamani naweza kweli tushushe kidogo hapana tuseme ulivo juu hivo ili kuzidi kama hatuwezi tukute tujaribu amena dali uko pamoja nami amena usasa wa 11 anasema eh, eh wa 11 ni shau ni shuhubiri ah ha, hapana usasa wa 11 anasema mkitajirishwa katika vitu vyote mpate kutajirishwa katika vitu vyote ni nini Mwanje nimefikiria kutajirishwa na sikiria kitu kibaya tu pesa. Lakini Mungu hasebe hivi. Mungu anasema katika vitu vyote. Hadi ambaye tajira baya anashiriki bilioni 800 kwenye account lakini kila wiki anaenda kufanywa eh uh, nani? Ana ana, ana damu kwenye figo zake. Na mtu ambaye nabadala shilingi 80 ndo ndo nani yake bilioni 800 kwenda kwa 8000 bilioni 800 kwa 1080 ni mbali sana yupi ambayo ni tajiri kati wale wawili huyu ambaye figo zake zimefeli mwenye account iliyo tuna au huyu mwenye 800 hajua hata haitoea haifajili make kile Kila sehemu haitoshi kama ni ripango haitoshi kama ni ada haitoshi eh ni ni barabia bibu bida sema eh mkitajirishwa katika vitu vyote tujifunze ku, ku, kujua utajiri Mungu aliyotupa zaidi ya ya fedha na mali na vitu vinavyoonekana njifunze na hii watu akisoma hii hii bilango hii, mirango, hii mirango, sema. Mungu wa nane sababu ndani ya 9 wa pili unatumiwa na banadi wa pesa na makanisa yote kwa ajili tutowato tu, tu, tu. Zaidi ambacho wanataka kuhibili. Mm. Eh. Amina. Anasema ugitajishwa katika vitu vyote, mpate kuwa na ukarimu wote. Anasema ukishatajirishwa, ukirimu na wengine. Mm. E. Amina. Eh, Mungu Shukurani kwa kazi yake. inaingia sasa Mungu anaanza kushukuriwa. Kwamba hao, wewe ulizo okay, ukienda sehemu, ukakuta e, watu bashaaao yana yana yana yana hueni ni mazuri. Si ndio? Katika hali akawa ndani inatakiwa kushukuliwa nini? Wale watu wa Mungu waliobarikiwa. Eh, wewe waambie ukienda kwa familia asiye, ah, ni jamaa, ile familia bwana kama Mungu, ah, Mungu kawaaye. Mungu amewajalia bwana. Eh, kule mmoja wao ni kiongozi sehemu fulani, mwingine bwana ni mkongwe sehemu, ah, jamaa bwana. Mungu kama yeye Mungu Mungu kawa kawa wajalia sana. Pale kweli wanakuwa wabepata zile riziki lakini shukurani zinarudi kwa Mungu wao kwani wabetu pata riziki na kuwawezesha wengine pamoja kwamba sisi wenyewe Mungu anaturudishia zile begu na mazao yake na yule mtu anapata mahitaji yake lakini Mungu naye anashukuliwa kwa tunaona kwamba anashukuliwa Mungu anafaidishwa wewe ndiye unafaidishwa Amina. Amina sari ule zilikuwa kwaje mstari wa ngapi? Sari wa ku, eh? kitabu cha ndio bisha niache. Eh. Rohesh. Okay, ngoja nikibia ni kibia kidogo. Soma katika kitabu cha Hosea. Sikilizeni ujumbe wa neno la Mungu. Awsera anasema nabia Blango ule wa 10. Awsendo nabii wa kwanza katika wale wanaoitwa manabii wadogo. Nabii Blango 14 na baada ya Daniel. Anasema Awsera 10 12 anasema hivi. kumi 10 12 anasema hivi. Jipandieni katika haki vuneni kwa fadhili. Fadhili harina tofauti sana na ukarimu. Ni fadhilia wepesi wengine. Eh, anasema kama ni ushauri jipandieni katika haki ili kusudi muweze kuvuna katika fadhili za Bwana. Kwa hiyo kama tukipanda haki tunavuna fadhili. Amin. Hmm. Unajua kitu kingine ukipanda haki unavuna amani. Si kinyume chake. Na hiyo kaze kia hata wale wana siasawa wanakaambia tunatafuta amani. Tuna amana kabla hujatafuta amani panda haki. Ah kama upeli aliyesema ni Mungu Kwenye neno lake sio mimi ni Biblia yote amen. Eh, usi hivi niulize. Kipi ukitaka tunda la la mmea unatakiwa ufanye nini kwanza? Si una mmea kwanza. Wafaru unataka kuvuna maembe, una unaende una, una moyo kwa moyo unapanda maembe ambayo hayo ndio utayavuna. Hapana, unapanda mche. Ili usude uvune matunda kutoka kwenye mche. Wewe fadhili za Bwana haki ameni baraka za Mungu amani utulivu vile vitu vyema mafanikio ni matokeo ya kupanda katika haki ya Mungu Amena Dicho anasema Hosea Bale hayo hayo Hosea anena Anasema hivi jipadeeni katika haki kwa hiyo kinachopadwa ni haki Alafu Vuneni kwa fadhili uchimbeni udongo wa mashamba yenu kwa maana wakati maadhia wa kumtafuta Bwana hata atakapokuja na kuonyesha haki zake. Yale tulisoma soko lelo tunasema eh ukimtafuta Bwana anapatikana katikati ya haki. Eh unataka kule akupe amani, akupe afya, akufanikishe kazi zako zaidi vizuri. Aku na maadui na nini ugazoe nataka mmea wa haki upandwe. Amina. Amina. pamoja na neno hili. Amina. Mimi nasema katika uh, wa pili mlangu Wakorintho 2:9, sura ule wa mbili tuko tunamaliza. Tuna, tuna nasema maana utumishi wa huduma hii hauatimizi watakatifu riziki walizopungukiwa tu bali huzidi sana huwa da faida kwa shukrani nyingi apewazo Mungu. Huu Ublogo undongelea vitu viwili sasa. Humstari sio sio mblogo, mstari wa 12. Eh anasema e, tuliona tuli, tuli kwamba wanaofaidili ni wote watatu, si ndio? Mtoaji, mwenye kukirimu mwenyewe, mwenye kukirimiwa na Mungu mwenye ku kuapa wote, si ndio? Sasa huu mstari unaongelea hawa wawili. Unaongelea yule mwenye kukirimiwa, tumetoka kusikia huyu anayetoa anavo zidishwa anavo zidishwa lakini huyo anayepokea ana shida yake inatatuliwa lakini vyote vinampa Mungu utukufu na shukurani amina vipi utajisikiaje Mungu wako akitukuzwa akishukuliwa akinenwa vizuri hakuna kitu kibaya unaposikia Mungu ajina la baba biblia nasema jina la Mungu, mungu linatukanwa chana kutwa na mataifa kwa ajili yetu wa na, wakristo nasema katika kitabu cha Rubini mlango wa pili kinaugano kitu kizuri ukisikia jina la Yesu Kristo linasema vizuri eh hey. yuweba yuweba yuweba yuweba Maneno kama bahai unasikia raha si ndio haa kwa ajili ya ngano kwamba na faidi ni ni ni ni wote msada wa 13 kwa kuwa, mkijaribiwa kwa utumishi huo Wana mtukuza Mungu kwa ajili ya utii wenu katika kuikiri injili ya Kristo na kwa ajili ya ukirim, e, ukarimu wenu mliowashirikisha wao na watu wote. Unaona kwamba kusali huu unaongelea wote. Mwenye ku, anasema mnajaribiwa Wao wabiwa kati mwingine tunapo wapa, watu vitu. Biana flani ya majaribu. Unajiulii usipokuwa kinyi kile ulichokuwa ukitoae, unaweza wakipiga mazungumzo basi sisi diga kitumia katika hili mm. eh unajaribu wa flani anasema ndapojaribu na kuya shida yale majaribu ndaleta utukufu kwa Mungu kwa ajili kwabobea kutii maelekezo yake eh na anasema na inasababisha sasa watu waweze kulikili kuikiringira kile singine ninachokiona ni kama nataka kusema kwamba inasababisha watu pia wa waokolewe eh watu ku, ku kuikiri ni okovu eh, kuikiri injili ndio wokovu nasema katika kitabu cha luka eh ngoja nikupeleke kule kidogo tuna muda muda kidogo sio mwingi nasema katika kitabu cha aruka blango ule wa, wa nasema hivi oka wa 38 na bali anasema anasema wapeni watu vitu nanyi mtapewa kipimo cha na kushindiliwa na kusukwa sukwa hata kumwagika ndicho watu watakachowapa watu vifuani vifuanu wenu kwa kuwa kipimo kile kipimacho ndicho mtakachopidia wakati mgine kukirimu. hivi unajua kwamba Neno jema to kivyo chema ni, ni, ni kukirimu vile vile ni mtu tu boy. tu mtu vizuri. Eh, hivi jiulize watu wanakutana bidomo biheroka. Eh. Na mtu hata ukitaka kumkumzalimia loo inaanza kuduna nasema si hata nijibu, siyo hata nitukana. Si hata nit. Wakagotha mwingine salamu yako isipojibiwa unajisikia vibaya. Baada unajiuliza nasema wakati unapita nasema nenda kusalimia baadaye unaacha. Ni okay. kweli. Eh, hata hata ridimu. Basomo ndomo umepanda hi. Eh. Amina. Kwa hiyo ukirimu sio vitu tu peke yake wakati wewe kwambea hata hata uso uliochangamka. Mtana uso wa kuchangamka. Ana kutia moyo. Wewe kwambea uki, ukikana watu wenye hasira unajifunza hasira. Ukikana watu wenye kununa utanuna Ukikada watu waje kuhubiri injili utaijua injili. Amina. Ndio sio? Ndio. Eh, watu watakuifuza vile vile. Kwa hiyo karama na kuwakirimu watu haishi katika vitu pekee yake. Inaishia pia katika amani ya moyo. Eh. Biblia inasema tembea na hekima na utakuwa na hekima na nafikia ata, atapotea. Kweli? Eh. Amina. Kwa hiyo Mungu anasema kipimo tunachopima, tutapimiwa. Uh, ni nobody sirekis hatuko hapa kushindana kutoa bibi pia anasema uwezo ukatoa kuzidi mungu wewe uwezo ukatoa sana Lakini kwa kadiri tunapoweza kuwakilia watu dada medhani kwamba ninaongelea vitu pekee yake salamu tu pekee yake hivi wewe uulize mtu akikwambia kwamba salimiaele vizuri ni jirani yako au au anakupa shilingi moja kila siku kipi ambacho utakipenda salao jolisio kwa sababu siku ninashida labda ni usiku wa manane saa 8 anahitaji msaada atakuja kweli eh wakati mwingine ni zaidi ya vitu vinavyoonekana eh hebu sogea kireke kidogo kwa hiyo ndio msara wa 14 wapili kutoka mwisho tutakuwa tuna maliza e, anasema anasema nao wenyewe hao wenye kupokea hao wenye kukirimiwa wakiomba sala ametuma neno dua mimi siabiri neno dua ni neno la kibiblia unaweza kusema kama nilikuwa nina, nina, nina, nina, nina, nina, naomba dua usiku kwa nini nitumike neno kama mimi nishari kataa sisi ni maombi eh sawa aya nasema nao wenyewe wakiomba sala kwa ajili yenu Wawaonea shauku kwa sababu ya neema ya Mungu inayozidi sana ndani yenu kuna tafsiri tofauti kidogo lakini kwenye kingje xmlns nasema tofauti lakini sio sana lakini lile linachotaka kujumbe nao pata mwingine mbona karibu kufunga usichoke ningeomba tujifunze kuatia moyo watu wanaotukirimu na ndio radi riskia Eh hey. yeah. Bibi epitovanoi ni mzazi wewe ni mlazy uka ukaenda ukalimia mtoto ukamdonyea mahitaji vitu vizuri na nini wakati mwingine umejibinya umejibada si ndio? Mm -hmm. Alafu akarudi anakudharau inakutia moyo? Mm Hapana. -hmm. Haikutii moyo hata kidogo. Eh hey. unaenda unajijima? Unashinda na kiu labda kale kale ongeza kunywa ka soda kuena, na nini nanani ukadotoa kaanguo kafanya nini ukaenda ukamdudulia mtoto labda kiatu ukafanya nini kesho na ushoku tunamuita unajua kabisa ana diskia hataki kuja Dharau mm. Kwa hiyo ndei na Mungu anatuambia pia wale wanaotukirimu We wambie hakuna mtu mbaya automatically ameleta kukirimu akikukirimu ni mapenzi ya Mungu na ni neema na nehema za Mungu hata mzazi ileyo kuzaa vile vile na mtoto liye mzaa. Sio sio ni kumlaki moja kwa moja ni neema ya Mungu tu. Mm. Mimi na joto mtoto nyamba wa wazazi wao wapo. Baba yuko huko anajoi maisha baba anajoi mtoto anajitafuta. Wapo hawapo. Wow. Eh. Kwa hiyo tunapokirimiwa hata kama tunadhani ni haki yetu. Sawa tutatakwa turudishe Aida sadi ya shukrani kwa hawa wadau. sio ku, sio sio kujabashukuru ubarikiwe. Hapana. Lakini kujali, kutii, ku ku eh? Kwa Kwani nasema nao wenyewe wakiomba sala warudishie. Hivi mtu anayekuwezesha kuna ubaaga gani ukasema Mungu naumo mubarakie. Kama unaoomba ubarikiwe, mbariki kwa sababu na yeye limwepesa akubariki wengine. Eh, <t Wildlife> e. bibi ninajua watu ambao Kwa baa wanasema je kwa kadri dawa wapenda ndivyo wanazidi kuchukiwa na niji Eh, kwa hiyo tukutana nayo wiki chache zijazo kwenye kitabu cha Korinto pia, unao 12. Lakini najua na watu wengine ambao kabisa unaenda unajitoa wakati mwingine kama mzazi utalazimika au kama mbelezi au yote vile unalazimika wakati mwingine kumkanya, au lakini kum, unaelewa mtu unabona kabisa moyoni mwake anatamani hata ungefilisika mm. eh Great. ah wapo hawapo wow. tupo hatupo. tupo tujifunze kidogo kidogo mm. ku ku kuarudishia tu mm. e. kuarudishia eh na hapasiongelea vitu kama mataifa yanaweza kuja yale tunaleta misaada <laughs> ile ni ni wizi tu inaongelea mtu adayo kukilimu ku, kutokana na uwezo wake labda mdogo au ku kwa jinsi tu alivyoona kilimo unaona kabisa kwamba hana kianacho kitafuta ndani yangu moja kwa moja. Mm -hmm. Eh. Amen. Amen. Ndau cope ndao tumesha hata tumealiza. Tume, Luka 7 ndipo kisha eh watu sikilize vizuri watu walimuomba. Kulikuwa kuna akida alikuwa amewajengea watu kanisa. Ambaye hakuwa hakuwa Myahudi na alikuwa Mionadi mtu wa Mazdaisi. Mm -hmm wa akawa me, a, kuna mgonjwa nyumbani kwake anatakiwa aponywe watu wakampigia kelele Kristo akasema bwana huyu mtu nenda kamponyee mfanye kazi tena alikuwa alikuwa anamuomba mtoto wake alikuwa mm anamuomba mfanye kazi watu kwa sababu amekuwa mwema ametujenga hekalu yani alikuwa ni mtu mwema kwa maanake ni nini wale watu wanamuombea neema na baraka kwa Mungu kwa Kristo wakati Kristo yuko katika mwili e eh, kwa sababu wanamrudishia wana, wanafanya vizuri eh lakini kuna watu wengine unaweza ukakuta mtu ameenda amewakarimu amewakirimu amewasaidia lakini nyuma wanapita na nasema hebu kiwezekana ndina mkamnani badala mkamzo mgachukue mali zake yale yani, wanatamadi afilisike amenena kuna mtu sitaftaje jina mnisamee wala hapa kuna ndu kameni yuko mkirimu lakini ilikuwa najua kwamba kabisa katika kule kukirimu kwangu kwa Angeniona ange sina uwezo hata kuvaa suruali angefurahia hmm. kabisa kwa sababu ya matendo na matendo na bidendo ili nidai ila nina mjua hayuko hapa wala haiko karibu na hapa amina amen 25 biblia inasema mungu ashuukuliwe kwa sababu ya kipawa chake tusichoweza kukisifu kama ipasavyo neno wa mungu inasema Eh hatuwezi tukatoa kumzidi Mungu, hatuwezi tukatoa shukurani kumzidi Mungu, hatuziweka Mungu wetu ni ni yote katika yote anatufunika. Tunavyovitoa tunatoa vivyo vyake, turudishwe vivyo vyake, tuna vya vitoe kile kiko ni mali yake basi imetupasa kurudishia sifa zote na utukufu wote. Kwa leo Mungu tumemaliza mlango wa 9 ni sehemu kubwa ya mabadiliko. E bado mlango wa 10, 11, 12 na 13 bado mlango wa 4 tumaliza baki ni bado ni muda mrefu kidogo lakini tunaenda vizuri. Kwa leo Mungu e, tuko hapa eh hivi tulivyo. Baba tunakushukuru kwa jina neno lako. Naubariki afanye kazi, ikaujenge utukufu na ufanyo wako, ikaabariki watu wako waliopo na walioko mbali na hata sisi wenye ni katika jina la baba na na mwana. Baraka tele. Amen.